Огрівець рейтар підходить до вікна, ще ширше розставляє вгодовані ноги, а до вічно невдоволених очей притуляє масивний бінокль. До нього наближаються безмежні поля оцих скіфів, які мають скоритися рейху. А потім усіх їх треба ставити підряд, і одному рубати голову, до залишати живим, бо інакше з них не викорчуєш більшовизм. Що таке більшовизм? Ганс Шпекман не дуже розуміє, але знає, що населення більшовицької країни треба переполовинити. Навіть у цих поліцаїв треба стріляти через одного, щоб решта вірно служила. Друге вікно наблизило ліс. Але обер-єфрейтор недовго дивився на нього, бо нещодавно ледве виніс голову з тієї проклятої місцини. Через неї три дні на живіт хворів. І, мимоволі, торкнувся рукою ременя, який не давав волі животу. А з третього вікна побачив болото, куди ще треба поїхати бити качок. Минулого разу він цілу коляску настріляв їх. Довелося ксянді пішки йти до крайсу. І враз оберзі фрейтор занепокоївся, повторюючи те саме слово. «Миколка, Миколка!» і передав бінокль калістрату. Той приклав його до очей, покрутив коліща, здивувався. «Справді! Оксанин Миколка!» «Чого він там знову ходить?» Починає гнівитись обер-єфрейтор. Хтянда перекладає, а калістрат бурмоче. Напевно, звиняйте корову пасе!» «Корову, корову!» Перекривляє оберіфрейтер. Свині ви. Я і на полюванні бачив його з повною торбиною і тепер з повною. Що там може бути? Звиняйте, напевно, харч розводить калістрат клешнястими руками. Цих харчів на десять чоловік вистачить. Він свиня, напевно партизанам їсти носить. Гаволови! і собі лайнув поліцаїв Ксянда. Зараз же їдьмо до нього. Доганяйте нас кіньми. І оберзів рейтор аж загуркотів по сходах, а за ним ніяк не міг угнатися миршавий Ксянда. Курними дорогами вони доїхали до татарського броду, поромом перебралися на той бік, а потім вугами і мочарищем Добилися до краєчка болота Далі їхати було небезпечно Скочивши на землю, почали пильно оглядати містину Але Миколка наче крізь землю провалився Під'їхали на конях і поліцаї Вони теж не побачили хлопчака «Де ж його корова?» – в'їв їх оберіфрейтор «Свині ви, п'яні свині і ще раз свині!» Ось тут будемо чекати його хоч тиждень. Майже він знову вийти з болота? Звиняйте, мабуть вийде. Глибокодумно прорік Калістрад. А коли попаде в прогній, то не вийде. Замасливавши на токіпла під кустами вовчої ягоди, огор-дефейтер вибравши на сусід місце він казав поліцаям принести йому осоки з самотньої копички, а тибетний Ксянда здогадався вмоститися на самій копичці. Тут він не прогавив хлопчака, якщо тільки з'явився. Не прогавив. Десь години через дві на болоті з'явилась постик на кролки. Хлопчик обережно притляв між кущами вільхи, крушини і зараз болотяної трави. вітрави. Ксянда задоволився сидів. «Бо він, а не полікає, перший побачив світлата, це цей побіти, що в ньому тепер порожня торба. Де ж він подів харці? Невже справді тут є партизани?» Ксянда ще раз хихикнув, на підсохлому огуцку ковзнувся з копиці, ліг животом на землю і поповз до свого начальства, від якого теж не раз схоплював швайне. Він так звик до цього слова, що йому тепер і свиня стали здаватися благородною твариною. «Пане обергіфрейтор, злочинець йде прямісінько у ваші руки!» Тиснув пальцем вперед і витягнув з кобури пістоля, яким справно насобачився володіти.